Batxale honen entzule eta ongiet horri metalgarra zira! Ongiet horri metalgarra zira? Berri zere, justo orain egontzarete gu entzuten ez da? E, Zeran entzun duzutenan <laughs> txeta orain txagortan ez duzute aukera Mamos, bi ordu zuzenean. Hori da, gaur metalgaratzeko bai. programazio merezio <laughs> ez da. Gaina, nola lehenko gunean, ba, ba ez ba, ezin izan genuen bere, bere orduan grabatu eta beraz... Eta zu hautsi ja ez, ez hau magia. <laughs> Bazekiten, bai. Entzule bat bat ezaten badugu, ba, jageingo du, ez? Bai, bai. Ba, bai, ezin genuen bere orduan grabatu eta beraz e, aurretik grabatu genuen. Eta ez zuten behatzitan jarri beziketa sortzitan. Eta, eta sortzitan... De repente han sudado Angie de guitarra itan ¿es? Oso ondo, oso ondo. Ba bai on guitarrita de Zara Metal Garasia antxeterratiko, Metal Saioriko berenera, estaba Carner Veil 80.7, 90. está, estaba internet en mides, metalgarasia.wordpress.com. Estaba bai aurkitu gaitzak zeue, bai Facebooken, bai e, txorratxoan Metal Garasia betuz eta baita ere, ba gmailen, ba metalgarasia@gmail.com. Eta gaur bai, gaur ja zuzenekoa da. Bai, gaur hemen gaude, inongo zalontxarik gabea. Bai, esan zerbait zuzenekoa dena. Ez takit, zer <lian> Bai, hori da, zuzenekoa. <lian> <lian> zuzenekoa. Bederatzeak Be eta bi dira. Bederatzeak eta bi, hori da. Eta, eta bueno, e... <lian> Bederatzeak eta bi, oso. <lian> zer. E, jartzen badugu aburrenko aztean. Hau, asortzitzen esan. Pero bueno, zer, fin, <lian> <na>, zer. Zer. <lian> <lian> Eee, ba, bueno, e, komentatzen dut, ba, barkat mena eskatzen dut dela, ba, horrein ba, digan ez dut igo aurreko oh. saioa. E, baina, bueno, igoko dut ez dakit, e, azte burunetan edo denbora dudan, hain zenbora dut kat ez, baina... Gogoa <fie> bai, gogo falta. <fie> gogo. Eta atontak edo bat da, kop kopiatu eta itxatxi bakarrekan, eh, baina, kentzen <fie> <fie> zeitzikoak. <ez> <fie> bueno, bueno, bueno. Azken finean, ba, ez dak, funtxean edo. Puntxean zer, zer gertatzen da, puntxean. Ez daki, esan <laughs> en fin, baina ez daki non esaten de en fin. Ez daki Bai, beñan. En fin, eta da gaztelez en fin esaten de ba, en fin, nes? bai, bai. Eta. Beno. Beno, hori da, beno. Ba, bueno, ba, zer izango du gaurko menuan, zuzteneko menuan gaur? Asko. Eee, eh, bueno, azteko berri batzuk ditugu aipagai, edo, eh, bueno, berri de xenteak arrituzu gaur, eh? Bai, bolsteun. Lan egin duzu oso ondo <risa> Gero, bueno, eh, zure tartean gaurkoan... Ez duzu zu izena jarri, tarteari? Ez, eh, bueno, eh, helle borne izaneko talde bati buruz ditzenko dut. Go, metal eh, espanolista ez, eh? esan bai, ditu gaurkoan. Bai, bai, metal opresoria. Hori. E, Zapal zaia, eta, ah. ba, bueno, ba, ez dakit, horrein dela, orain dela, ba, azte pare bat, edo, o, lengua aztean, uste dut, aterazutela disko, eta oso, asko gustaz, gustatu zaidan disko bat dela, eta, bueno, ba, horretaldori bizkat e, ekarri dut. Oso, no. Gero jarraituko dugu, e, tartan erdi aldean efemeride eta lehiaketarekin. Hori da. Eta maitzeko, ba, numeta ekarri dut. Brasilgo malrut taldea. Malrut taldea? Eta hori dena, eta metal gehiome. Metal garra zian! Itza ditentzuena, brutal speaker jauna, eta kristatzean, produktore jauna. Die Earth! Eta hasi gaitezke beraz berriekin ez da? Ondo, edelto. Bideoa horla da, ez. Nik sentitzen. <laughs> bueno, ba, Kill Switch Engage... Eh. Ba, lan berria prestatzen hasi da, dagoeneko baduian sartu dira Josi Litch eta ber eta bo, espero da urrengo urteko amaiera aldera atratzea lan hori. Hori da, esanuga ba, ba, Josi Litch-ekin hirugarren ba, disko izango da uh -huh. eta bueno, azkenekako sarrera ona izan zuen, zuzenean oso ondo defendatzen dute eta ikusiko dugu ber zer atatzen den eh, Hori da. Gero bueno, ba aipatu ba Rock Alforrequez andula, ba bueno, nós bait e... Berak onartu nahi badazu ere, bere homosexualitatea, ba espero zula ba, erantzuna nahiko negatiboa izatea, ze bueno metalean bai. ba, normalean ez virilität hori edo ziurtzat emanda, eta ordain tipo bat or beti metalean <laughs> tauekin ba ziurtzat emandak hasi, ez? E, heterosexual izateaz, baina, bai. bueno Elegi asan... Uztu dut artikulo hori ina, dula, ba, ba, hori metalaren sekre, e, geizkien gordeetako sekretuetakoa izan bai. zela, edo? Bai, baina, bueno, e, kasu honetan, noan hartzen du ba, oso pozik da gola, ba, bai, sekurako Bai, bai. Ba. Ez, e... Eh, ah, bai, bueno, sustengoa bai, oh. ja, ja, jaso bai, dula eta bai. zendeakos ondo erantzun dula zentzorre zenean bai, bai. God of Metal da ez eta kurioso da, ba, bueno, eh, honetan eh, justo eh, hau eh, Metal Circus webgunetik atera dugula hmm. eta Metal Circus, eh, circus webguneramaten duena ba, ba, tipoa ere bai eh, homosexuala bada eta eh, artikulu baten esaten zuen bastante interesgarria non, eh, ba, bueno, esaten zuela ba, konzertu baten ba, berak ez dakiela Beldurragatik gatik edo, edo kasualitatea baina e, homosexual e, kasu honetan egizton homosexualik e, e, bat egui aurkitu ditula kontzertu askotara joan da. Eta hori, ba, beraik kurioz ba, kuriosa ditzen zitaela, beraik pentsatzen zuen, ba, jende asko gordetzen zuela, eta metalean horreindikan ba, ez dela oso ondo ikusten hori, baina, baina, bueno, e, artikulo interesgarria agian e, jarriko dugu Facebooken edo. Mm -hmm, baina, interesgarria da. Bueno, ba, jarraituz, ba Canibal Corps eta bueno, Canibal <risa> Corps. Canibal <risa> taldearen inguruan berriatzi izan bardu. Ba, ez dakit, eriotsak eta estiluak eta, <risa> eta bueno, ez dena nada. Eta <risa> e, o tipo suma jo que normalan ez dute. Ahora sobre que goda beraien, ekartzen eh, dituz, no? Sa, beri inguruan sortzen direla arazoak, ez Es, es, es, es beraien sortzen dituz. Baina, bueno, que ba, eh arazoak izan dituzte, kontzertu atzuk, e, atzera eh atzerauta dituzte arazoi teknikoengatik. Eta, bueno, egondira kexak eta jendea atzilotua eta bueno, denestatik. Istiluak, ezta? Bai, bai, bai. Nik gustotri errusiarrena culpa. Bai, kaso netan. <laughs> bai, bai, bai. Herdietoak daude. Han sortu dira <laughs> Bueno, gero Berri txoro bezala edo bat The bai. File izeneko talde batek Iseberg batent gainean lehen aldiz. Eh Hotwela, Metallicaren txorri berri hori horren ostean ba Antartikan barkatu kontzertu bat emanzuela. Ba hauek Iseberg edo Iseberg gainean emandutela kontzertua. Ze tontakeria. Bye. Ba bueno, famato desarenean ez dakit, ez? Eh, era baten no bestean ba Ba bai bai bai. hori etera. Ba bueno. Beraie posibili badin badaude, hitz egin badute beraietaz bi aldiz ja, ba, ba, posiko ngoderai igual. Ondoreia. Ori da biatzen zutena. <laughs> <laughs> bueno, e, berri tristeago bat e, aipatu, ba bueno, Exodus Amerikarren kontzertu batean e, Buenos Airesen, ba bueno, e, jarraitzaile batek ba bueno, bihotzaren ezakitu Parocardiaco bat sentzula bai, kontzertuardian, ta gaina da, ze 25 urteko gazte bat zen, osatzen Hola, bai, bitxia dira, orrolako gauzak ematen dira, metalean, futbol partioetan leku ezberdinetan eta bai. tokatu zaide ba hor, hiltzen tipo, ezta? Bai, bai, bai. bai. Bueno, hori da. Gero Fit Happens Amerikarrak esatu bai. Gero metala eh Sinearekin lotzen duen berri bat, Igipop, e, bueno, e, Dario Argento Italiarraren aurrengo filman aterako da eta eingo dun papera izango da hiltzaile Eh, bueno, Nola, ez rockero erko. iltzaia ez da, baina bueno holida, ba, Ez ba, topikoak yeah. e, kentzeko ez, <laughs> alde batera guzteko Rockero mal zurreta iltzaia holida, holida. Eta gainera bitxia da ba, Bueno, crowdfunding bat e, martxan jarri duelako zuzendaria berreunda berritamar mila dolar e, proiektu aurrera eramateko. Eta ba, hori Jusko ba, du den e, aurrera Eta azkenik ba, Entzuten ari garen backyard babies e, suedi harrak bueltan dira Bost, asko, bost urteko jaldialdi bueno, bateu Bai Deskantso bat eta gero eta bueno, eh, badire du di, lanean ari direla aurrengo urtean eh, kaleratu nahi duten estudio lan batean Hori da, eta azkeneko nik uste dut gran, eh, bueno, eh, arrakazta un dia, abesti hau izan zen eh, disfunzional profesional eta peskaten zungo dugun, ez da? Baina vagard babies beraz, bueno, berri desiente genituen eta bai, eta orain ja metalekin okay. sartuko gara, gustiz en... eta ze talderekin sartu daitezke metalean, ba Sabatonekin, eta. Ba bai, eh bueno, bideo berria aurkeztu du, du Sabatonek, eh lyric bideo bat honetan, e, udaberrian kaleratutako zuten Heroes izeneko azken lana. E, lanean etortzen den eh ba bueno, besti bat da. Eta ohiko oi ohikoa da mezela, ba bueno, ba gudeen uh, eta hori dituzte eta honetan, bueno, hau ho, e, Night Witchesa bestia da, eta bertan ba entzuteguna bigarren mundu beharre munduko gerran e, borgatuzen emakumeen omenean eginikoa bestia da, beraz orduzute sabato honen Night Witches. The night, the witch Hor genuen sabatonen Night Witches abestia. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Zagertatu hemen. Gautak. <laughs rires> Nuclear berlasten promoak. Hori da. Hor <coughs> genuen sabatonen Night Witches abestia. Eta, bueno, e, ba, lehen komentatzen nuen bezala gaur e, Helleborn e, taldeari buruz zitzengo dut. Eta miraz, papiskat, igo musika lehenengo. Heleborn, mila bederatzi lehuntal, arogaita melezti garren urtean sortzen da, Palma de Mallorca, e, Samuel Gitarretan, Josep Haotxetan, e, eta Josep Haotxetan zituela lik, e, denbora gutxira, Xabi Baterian, e, Kike Teklatuetan, Sandro Gitarran, eta Guillem Mo Moerei, ez dakit nola da, da no? Basuan sartzen dira taldean, e, lehen formazio egonkorra izanik, E, grabaturiko lehen abestiekin, preludio izeneko lehen promoak aleratza dute 2000 garren urtean, eta bueno, estil, dun gotik estiloko lana dela esatu dute eta, bueno, e, prentsaan, ba, ba, nahiko, nahiko horrera ona izaten du, ez? E, esatu, dun gotik estiloko aldana diotela, ba, ba, nik estilotan naiko txarra nahi zelako. Eta, adibidez, ba, bono, e, somatzen da, ba, hotxak ez dira du metaraena hotxak, baizek, eta ez dakit ez, death metaraena dira, baina, bueno, jarraituko dugu. Lanean e, gogor jarraituz, 2008 garren urtean, e, Fragments izaneko diskoak hargia ikusten du, astuna, soñiunekoa eta melankolikoa, honek e, ere, prentxaldetik kritika osoan jasotzen ditu, eta, bueno, e, Fragments ekin batera, ba, Bira ezberdinak egiteko aukera izaten dute. Bi urtez zuzeneko eman aldia ezberdinak egin zitu, e, zituztelako ba, sua laude san talde, taldearekin egin eko bira ba, barne delarik. 2000a urtean e, Forcoming Displeasures diskoa kaleratu zuten, estudioko bigarren disko luzea. Disko honekin soinu biziagoa, astunagoa eta sendoago ba, senduago bat lortzen saiatu zirela komentatzen dute. Eta, bueno, disco onak, eh, disco onek, ba, bueno, bestak bezain noso arrera ona izan zuen, baina batez ere internazionalki, eta, eh, ba, bueno, somatzen da, bai, Jelebornek, eh, ba, ba, ikuspuntu, edo, bueno, eh, merkatu internazionalera bideratzen den talde argi dela, ba, somatzen da, ba, batez ere, ba, bueno, inglesez abeste, abestuko, abesturiko, E, letrekin, baina baita ere ba, ba produktua atletikan ba oso produkzio e, zaindua delako eh pare bat, azken lana aurkeztu digute compassion for lon iztenekoa lana nere produkua atletikan ba, bueno, esan de, esan dezegou ba perfektzea lortut dela bai produkua atletikan baita ere composak eraldetik eta eta batez ere ba gauzatza atletikan ezta Oza, bueno, e, baliabide guzteak izan alditzak ez zu, baina e, hori ere bai gauzatu behar da. Eta, eta, bueno, ba, lan boro dela esan dezakegu, e, dun generoaren zaleak bazarete ba, biziki gozatuko zutela ziurrenik. Eta, bueno, nire antzera, ba, bueno, musika mota honen zaleak ez bazarete, ba, discoare bai, ba, boro bila horkitu alduzu, eh, lasaia, baina indartsua melankolikoa eta ariuna sentimuendoz betea. Eztak, eta ez apuntatu dut menua marikona, ez da, orain pentsatu dana. <laughs> <laughs> baina bai, e, ez dakit, orokorrean, ba, bueno, e, asko gustatu zaitan diskoa da, e, errazten zuten da, e, bastanten lasaia da, ba, ba guturrelak sartze dituzte, e, alde agresiboak sartze dituzte, baina ez dakit, e, iruditzen zait, ba, ba ediz, eta bar, ba, ba oso disko hona iruditu zait. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, Basatzen duan bezala ba, ba bueno, ez darritzekoa, ba, kritika ezberdinetan, ba, bederatzetik gorako puntuak lortzea disko honekin. Eta, bueno, eh ba, disko guztiz gomendagarria eta segurinek aurten kaleratutako ba lan hoberen artean sartu dezakeguna. Eta nik hau ez dut esaten, esaten du ba jende, kritiketan eta bar esaten dute, eh. Bala, bala, bala. Eta, eta bai, ba, nahiko, ez dakit, nei gustatu zaita, e, diskoa. Eta, bueno, nahiko abesti luzeak ditu, entzuten dugun hau da aurrera pentsingela, ez nes guatzen nola izan nadun. Borden mi. Borden mi, bai, aurrera pentsingela, hau bideoklipa aurkitu zuke, deza, alde ezak ez dute, ba, Youtuben. Eta nik aukeratu dana abestea, behiskat, ba, e, luze txoa goda. Eta hau da, jele borren Reasons Dies Last. body does calmly, my skin turns yet fail. Eta zuzaioa hildu edal esango dizu baina osa besti hona. Bai. Eta neri disko gustatzen zait, bai, e, bai. gohoratzen dut berriro, e, Compassion Forlorn, e, Forlorn izaneko diskoa. Eta, bueno, badak ez dute, betkibetzela, ba, ba, interneten doan orkitu ezak Eta brutal lás. jauna, kirratia hautsi baino lehen, ba, jarraituko dugu. <laughs> jarraituko dugu, zain, bai. E, ba bueno, ez ez ez aurreratu zara, enelagun. E taldekoek e, bilans izeneko lanaren birako kontzertu kontzertuen bila hasi dira Barcelona, Cantabria, Nafarroa eta Burgosaino eta mango dituena besteak beste. Bilans lan honetatik momentu zaurrerapen singela ezautzen dugu, hau da gabeziaren atabismoa. I don't know, I don't know. Gantur direko duberdea tu Ture zenatara, kantara, eropsi boloia Malde zilieta si guadara zaren nultia opzioa Eta bispoa, si NPA milo zeta hola eta Femerirekin azten gara 1993garren urteko urriaren 17an, eh aste honetako 1993garren urtean, e, Chris Oliva gitarrajoleak Sabbath taldera fundatzaileetako bat John Olivarekin batera, ba, autoestripo batean hilegin zen. Jonen iztatan taldeak aurrera jarraitu arren, eh hau hilda zegoela esan zuen esta esan dezakegu ba ez, ez beharronek honek taldearen gainberan eragin zuela ba, bueno, azkeneko um, disco para bat gido atrás baina dituten mañana azkeneko auste dute 2002 garren urtean taia ja, e, taldeak eh ez joan inora bere momentuan ba, Chris Olivazke bere projektu pertsonal ateratzen baina bueno jarraituko dugu E, mila bederatzen dundalago eta bederatzigarren urteko urriaren amazazpian ere bai e, Kiss talde, taldearen e, Hot in the Shade lana kaleratzen da Paul Stanley eta Michael Bolton e, Forever-raztif e, amatuan agertzen den diskoa e, Disko netan irua hotxak berreskuratzen ziren eta gainera Carr bateria jolearen azken lana izango zen ba, hau bi urte beranduago bi hotzara zoak zirela eta hile gingu zelako <tusurra> Mila beratze duen zazpi garren urteko urrean ama zazpian, Green Day izeneko taldearen lehen kontzertu izan zen. Bueno, Green Day izenekoa ez, ba, garai horretan ez duten gaur egungo izena ba, izik eta uh, Sweet Children izena. Green Day izena bi urte berandu edotorreko zen, e, ba, ba, bueno, e, Green Day deitzen diotelako ba, marihuana erretzearen e, ba, ezakit egun bat o egun pare bat hartzen dutenean, dute ba, kolokatzeko eguna edo. Eta horri ba, Green Day eguna deitzen diote. Eta horri kan dator, ba, dator ba, Green Dayren izena. Eta 1909 amazazpi garren urteko hurriaren amazazpian, entzuten dituen Lainer Skyner mitikoen Street Survivors diskoa kaleratzen zen. Disko hau ba, Ronnie Vance lab, erparkatu Ronnie Vance hat eta Lens Allen Collins grabatutako azken lana izan zen eta hiru egun beranduago ba alokaturiko hegazkin batean ba hegazkin ba, batek stripoa jasango zuen ba, pilotoako pilotoa, copilotoa, road, road managerra, Ronnie Van Zandt, Steve Gains eta Casey Gains korista, e, Steve Gainsen arrebak ba hil ilegingo ziren eta honekin ba dugu piskat, ez lainen askain Sweet Home Alabama ze ona, sweet home alabana, ze oso, oso, oso, Pentsatu dut okay. hau edo, edo Freebird, nekin juntzein jarri. Eta, bueno, esan du, sweet home alabama. Eta, horrein gorat, goratun ez, ba, bueno, aztudu gula, ba, ba esaldia esatea, hasierako bai. esaldia esatea. Bai. Ba, bueno, joan gohara bigarren esaldiarekin ez da, goratuko, bueno, ez dakit goratzen zuen, ez dakit entzundun gaitu zuen ez bain. bueno, <laughs> ba, ba, bueno, guk esaldi bat botatzen dugu, eta galdera egiten dizugu, ez? Nork esan duen, da, pixkat, e, tripi ez da heavy rock trivia, metal, tri, metal rock trivia, ez, e, nork esan zuen e, ondorengo esaldia, ez da? Eta mm -hmm. aukeratukot, bigarrena, bigarrena aukeratukot, esaten, horrela esaten duenak. Ume batek galdetu zean behin, behalditutzu ba, erresakak, eta nik erantzun nuen, resakak izateko edaten utzi behar duzu. Nork esan zuen hori, ez da? Hau, errexada, hau errexada, mm hau... -hmm. Guk ba, ezakit ez, ezakit, zein uste duzuzuk e, botazuela... Nik Ese... ez urra semar dutez, uste du hau ez. azkenean igual kometatuko dugu, baina ezakit <laughs> ez. Mm. Bago esan du, Rajoik. Mm, ez, bainan, bakizu nork esan alkozun... <laughs> Biko albino! Antzar jaunak ez da, aznar jaunak ez da. Ba, errepikatuko dugu, eh, esaldia da, hau, ume batek galdetu zean behin, bal, Deitu, bal dituzu erresakak, eta nik nion erresakak izateko edaten utzi bar, zu. <coughs> nork, eh, rock metal munduan nork esan zuen, hau, ezta da, esan dugu, ba, aznar, ez da, eta rajoi ez da, ez, da, ez, da, ez, da, ez, da. ez da. beraz, ba, ba ez dakit. Soraia, ja, ez... Uste utezetz, ez dakite. Ana matu. <laughs> nor daki, nor daki. Batzutan, ba, ba, bueno, edanda da gola ematen du, ez da? Bai. Eh, bueno, jarraituko musikarekin musikarekin. Eh, zailosis Britaniaren berriena, jabete gutxi barru izango dugu eskuragai, nuclear blast zigiluaren babesarekin, urtarriena mabian espero da. Dominant hert izeneko lana. Eta bertatik aste honetan videoclip berria aurkeztu dute. Hauta Silos izen Merci. Hain hein jabetua, esta. Bai, bueno, pizka melancolikoa bezela, ez? Pitzau hutse gaitu, ezta? Bauno jaraituko du, ez? Ze ze kaka karreuzko. Ez kaka, ez kaka, barkatu, eh? Barkatu. Ni barko da, ni izan barko ni za orain aldatu diren direngaza, ni izan barko ni zen kaña kartzen duna. Me cabo leche. Bueno, ba, gaurkoan, e, proiektu fresko-fresko batekin egin ator. Brasiletik datorren e, Malrut izeneko proiektua, izan ere ba, 2000 hau-lauko uztailan sortu zuten. Talde hau, da, ba, dagoneko elkar ezautzen ziren bost musikarik, ba, bueno, talde ez berdinetan ibiliak zirelako, ez. E, taldaren izena ingelesa eta judutarraren nahasketa bat da, erreinua, esan nahi duena. Eta horregatik, bueno, taldearen logoa ikustumala zute, ba, kore bat darama erraaren gainean. Monarkikoa e dira, beraz. Esan daiteke. Juan Carlista, da, edo Felipistak agiara. Daviden, Davidenak, ez. Bai, <risa> <risa> Felipe Juan Freudlanenak. Es, es, es, David Judutarrarenak. Uh, Denbora... Vai, vai. Baina esionistak, ez? Es. Kontuz, eh? Metala la portu. Antxetan <risa> bestala konduko kenduk... <risa> dugu, de eh? Denbora... Ba gutxi izan arren esan bezala, ba, pasaren iraiaren amabian bere lehen EPA kaleatu zuten, bosta besti izan eh, osaturikoa eta taldearen izen bereko malrut beraz. Denbora honetan ere sare sozialetan ezagutzen era, ematen joan dira, e, Facebooken ba bederat gustatzen zail lortu dituzte bilagetetan, guk bezala gutxi gora e, Eta Reverb Nation <laughs> gutxi gora bera, ez? <laughs> bai, berat da rapazun, garr, garr, Eta River... Gia horian nahiz edo, esan Eta Reverb Nationeko horria ba, lehen postuetan egondare, ia eta atzutan. E, Leon Huso, Huso Weber, taldeko abeslariak ondorengo asean du Epearen inguruan. Epe honen bidez, ba, gure proposamen kritikoa erakusten dugu, gizak jokamoldaren inguruan. Gizakearen gizaleetazun faltaren aurka egongoara beti, Mundua gorrotu bereko ikeria eta ezberdintasunez eh, jositako lekua da. Eta guri, gu hori aldatzera etorri gara, ez? Politikoa dirudit, esaldi horrekin politikoa dirudit, beste zer baino gehiago. Sionistak ez direl esan duzu, ez da? Ez dakit, es dakit. Baina esan dut, antxetan ez kentzeko saioa bakizu eta etzita... okerrago margotzen du, ez? Bueno, eh, horregatik, ez adendu horregatik gure musika beti taldekiden esperientzietan oinarritzen da. Vale. Taldekideak dira lider naturalak, ez? Ordain, mundoa kontrolatzera, oh, oh, oh, Illuminatiak, bueno, eh, irakurri doan ziren lasiren Bilderberg. <laughs> Bilderberg taldeko oh, oh, oh. kideak. Oh, oh, oh. Oh, bueno, bueno, bueno. Eh, Irakurridu dan eh, elkarrizketa batean ere eh, ba, Fedea aipatzen dute oh. inspirazio moduan eta EP eh, honetako laugarren abestiak esaterako We still have God on each other du izan Iagien Bilderberg, Bilderberg iluminatik kabalistak dira Komo break zetakegu, er. Ya edo gauza <laughs> <laughs> Baina zionistak ez Uzi <laughs> <Uts, laughs> ya Antxetatik la, la, la, la, la. Etzu, <laughs> Bueno, eh, taldea osatzen dute Leon Huseweber eh, haotxetan, Maikon Big Mike Pegoral eh, gitarra eta koruetan, Tiago Josh Henrique eh, gitarran, Alexandre Nodler eh, basuan, eta Bruno Sanson bateria eta koruetan. Jo, Sanson, zabizena. Sanson eta ezin da talde hula izan, ez? Bueno, taldearen influentziai dago kionez P.O.D., Korn, Limbiscuit, Sistema Fadaune eta Slipknot. Besteago taldeak gaipatzen dituzte. Eta bueno, iruditu zait, lehen abestia jarriko duana, Souls izeneko abestia, ba gustatu zait eta beste abesti badatzuk, ba ondo haue de, iru, igual irutzen zait direla pixka flojoagoa ke dago. Ez aga, aga. Edo, Bueno, bide beretik, o ez right. dute geilegi aldatzen, posta abestitan, membrdo duzu pixka gauza ez beren right. batzuk, Baina bai, irutzen Registro zait, ez berdinak e, edo erakutsi ta. Bai, a bestia goitza aurrera dela, ba pixkat e, flojo jo dela. Baina bueno, jarrikoan e, gustatu zait, irutzen zait, ba Ze e, bost bostilla de un talde batentzat. Bueno, a, jarri dira, sortu dute e, biru e, epe bat, eta bueno, eta bai, metal garraxiango daude, daude bostilla betetan. Oregai, hori da. Hori da. Eta bueno, hori indarrekin datorren proiektua dirudi Malrut talde hau eta entzungo dugu esan bezala ba, izen bereko epetik Soulless izeneko bestia And I don't want to You know that this madness comes stronger I've got no feelings and intentions you'll never get my reasons and I don't want you you know that this madness comes from me you're so I'm so i've got no feelings and intentions you never get my reasons and I don't want you you this madness gonna strong me you're so souler Hortxe, malrut aldaren zoul ez abestia. Ikaragarria, nola ikarri dutzen gaur, besti batik hain ikaragarri motza, eta hain kaka ez da. Mizker. Mizker <laughs> zure. Ez oso abestio nahi zan da. Ez, goazen abesti on batekin orain. Eta, bueno, gure laguna, egitzen auk zumaiarrek lan berria dute eskut Herri baten oioa izena duen epe bat, bost abesti bilduko ditu guztire, eta zaroren amala arte itxaren berku dugu, ba momentuz, Herri baten oiua izeneko aurrerapen abestiarekin motorrak berotu alditzak gu, beraz orduzuta izun hauken herri baten oiua. Hizun hauk Hori da, hizun hauken herri baten hoiua, disko, bueno, epe berrian agarartuko gona bestia, eta egona di, egona di, bai, Facebooken, eta bai, bai, bai. mugitzen dira, eta nahi oso mahoak dira eta gara gartokarraztuten. Beraz, bai. hemendikan beti, beti respect. Bai, bai, bai. Kozten gara, berriz ere hor direlako oso ondo. Eta, bueno, ba, mm. honekin iaia e, ia, saio bukaerara, bai, iritsi gara. Urtzen hasiko gara, ez? Hori da, horatuko dugu, ba, nuna horkitu gaitzak ez duen Bai, bueno, e, blogean e, saioak horkitzeko metalgarrazia.wordpress.comen e, Idatzi edo dena delakorako, ba, ba facebooken facebook.com barra edo twitter edo txorrotxioan abildua metalgarrazia idatzi ta. Eta email bidez, ere kontaktatzeko ametalgarasia bildua gmail.comen Hori da eta itzuliko gara esaldira, dira esan markharko dugu oh, zin denzin den bai egoratuko du esaldia lehenengo esaldia zen ume bateik adetu zian behin. parkatu modulatuko uteezta. Ume bateek aaldetu zi behin. baldituzu erresakak? Eta nik erantz nuen. Resakak izateko edaten utzi behar Nork esan zuen duzu. Itzin Mozkorra 8 horrekin ez ez. Aaaaaa. Ba aldituzu er resakak. Hola gozera. Eta nik Resakak izateko edaten utzi behar duzu. Hori, hori, hori, hori. Nork esan zuen hau, nork esan zuen hau, ba, ba, bueno, maitz, eh, erantzuna, Kasunetan oso erresia zen. Zein zein ba, zein rock metal munduan e, ba bada eh? Daude bi, eh? Abestendutenakola Mozkorra 8ekin daude, hace Abeslaria. Bai, baina nor ba. da? Nor da erregea? Eta esaten dudanen nor da? Ez dago hilek, oraindik kan nor da beraz, ba ba bueno, JM Tarán eh. edo Rokean, ba, ba Mozkorrena segururik eta hori da, ba, Lenny Kill Mr. Younga. Eh, Motorhead taldeko Abeslaria. Berazen, ba, ba, esaldiak berriz esango dugu. Ume batek aldetu zidan behin. Ba, alditu zua resakak. Eta nik erantzun nuen. Eta nik erantzun nuen, barkatu. <risa> resakak izateko, eta anten utzi behar duzu. Ba, bai, lemikil ministar jauna, genio eta, eta figura. Eta gazteraz esaten demezela. Eta, bueno, ba, ba, ba bukaerara iritsi eta, ah, egoratu bar dugu. E, urrengo aztenaz, baina urrengo bihazte barru saiatuko gara, saiatuko gara, hori enten da. Ba bueno, e, Halloween edo, bueno, hilen uh -huh. e, egunerako saio ba, ba, berezi bat prestatzea. Eta saio izango izango litzateke, ba, ba e, inner circle e, delako, delako ari buruz, edo inner circlean inguruan. Zer da inner circle hori, ba, e, Norvegian gertatutako, ba, bueno, Black Metal taldeen bigarren goraka da eta bertan geldatu ziren ba, ba ilketak eta eta e, elizen erretzeak eta bar, ba horri buruz egin e, egiteko asmoa dugu basai zure bat mm -hmm. eta bueno ba mendikanneba plazaratzen saituztugu ba urrengoetan eta bia az, bia Stebarruere bai ba, ba bueno guentzuteko ta bia Stebarrua ba, ora ba, berez, e, saio berezi hori ekarri ekartze ekart ekartzen, ekartzen ekartzen oso ondo eskerikas simple hago zen ondo <laughs> Buen. eta bueno ba bukatzeko ba ba bueno, e, e, mm, bai, hori <laughs> e, bukatzeko Karkas Britaniarrek e, Solid State izeneko diskoak hartzen zuten e, lehen mier 1000 undala ahorita más 6 garren urtetikan. Eta, aste honetan, bertako abesti baten bideoklipa aurkeztu dute, ba, urte batzu iau, iau gehi urte berandugu, ba, baga, bideoklipa egin dutea oien abesti batetekoa. Eta, da jarraien entzungu duguna, karkasen The Granulating Dark Satanic Mills. Eta honekin Konek. gugaboa zahogur. Aio dunei. <muchos>